Їхні руки на мить стикнулися. Злодія пройняв озноб, у нього вперше в житті засвербіли очі, і він знову закляк, тримаючи в руці вазу і здивовано дивлячись на Марту, немов намагаючись щось пригадати. «Беріть вазу і йдіть, ще раз, як маленькому повторила Марта. «І не забудьте про своє парі». Завтра ввечері ви маєте зустрітися з цим вашим грижею і показати те, що довели. Так так, я пам'ятаю, не дуже тямлячи, що з ним діється, вичивав із себе Джош і рушив до дверей. Біля порога він на мить затримався, востанє глянув на струнку дівочу постать у легкому, як повітря, пеньюарі, яка наче плила в потоках місячного сяєва. І слова самі злетіли з його губ. «Я зможу побачити вас іще колись». «Можливо», – лукаво посміхнулася Марта, адже вона зовсім легенько доторкнулася до Джоша, інакше б той на завтра взагалі не згадав би про своє парі з грижею. Тільки ж не приходьте так, як оце зараз, іншим разом вам може не так подаланити Джош лише кивнув у відповідь і ступнув у коридор. Цілий день Джозеф приходив до тями, і насилу згадав, де і з ким він має сьогодні зустрітися. Коли прийшов до винарні, Грижа з циховими старшинами вже чекав на нього.